«Ви хотіли сказати «вовчиться»,» – спробував пожартувати Зенаттий. «Я вас попередила». «Дивний фах. Ікони – не жіноча справа. Не помиляюсь». «Ні». «То чому? Гарно платять?» «Відверто. Ви хотіли показати мені свої картини?» «Хіба». Зенаттий щиро зареготав. «Уперше за тиждень». Як вас звуть? Володимир. Ціна перебирала іконні конні дошки. А дружину? Лідія. А дітей? Валерій. Ви сільський? Хіба помітно? У нас у селі баби й діди, Параски, христини, фросини, нечепори, карпи, савки. Одного з них звуть Савусьок. Прокопи, Нестори, Орисі, Килини. Ваша теща – Семклита. Є навіть один – Северин. Йому вже сто років. Ми, їхні діти, вже маємо на гурт лише п'ять імен. Ліда, Люба, Ніна, Галя, Валя. А онуки – усі валерики і Свєти. То що? З цією жінкою не розслабиться? Так, спостереження, симптом. Або діагноз, чи вирок, як глянути. А що ж ви ще помітили в нашому житті? Ви поголили вуса? Занадто відчув легкий протяг під здухвиною. Кажуть, кожен чоловік має через кожні сім років міняти зовнішність, роботу, квартиру і дружину. Я почав зовнішності, занадто й порадив за себе, відвертіше не скажеш. Тіна нарешті поставила ікону на порожній станок. Святе сімейство. Кольори світла розтинали простір ікони навпіл. Божа мати, просвітлена і лагідна, сидить у м'якому червоному пеплумі, тримає на колінах дитя у білій льолі, під прихистком темного склепіння печери. За нею у напівтемряві ледь читається бородатий Йосип. На колінах перед сім'єю три царі, на тлі світлого світлого виходу з печери, до ніг пречистої, довірливо тулиться біленьке, наївне овече дитя. Проте закони строменіла не умиротвореність, а тривога, а все написане за каноном, принаймні без попсового модернізму, а водночас таке гостре, динамічне, як зведений курок. Хочеться відвести погляд, і водночас не хочеться. Щось мені навіюють ваші роботи. Ви бачили лише одну? Другу бачив у Люмбага. Ви йому подарували на ювілей. Я ніколи нічого не дарую, тільки продаю. Ту у мене купив Володя-космонавт і подарував. А Вас саму? Прошу. Картини нагадують вас саму, чи ту, кого вдаєте. Я вдавати можу, картини – ні. З вами важко змагатися, щиро кажучи, не збагну, навіщо ви мене сюди покликали. А чого ви сподівалися? Та сподівався? Бути відвертішим – неможливо. Невже вона аж така фригідна? Тоді кругом марш і не витрачайся. Він давно на лапках розучився стояти. За півроку вона кусатиме лікті, але потяг удаль загуркоче. «Маємо час», – сказала Тіна, і подивилася на занадтого запалими бурштиновими очима з вогником на денсі. Так відбивається зоря на дні колодязя. «Мамо, це ви?» Та вже почувся старечий голос. Ходімо, вас, певно, чекають, сказала Тіна. А вас? Мені працювати мене ніхто не годує. Гіб, гі ура, Вікторія, сама сіла з небес на широких своїх крилах. Гаразд, Розумако, я приймаю запропоновані тобою правила гри просуватися поволеньки крок за кроком, доки я впораюся з ДТП, а тоді. Тебе ніхто не питатиме. Немає такої жінки у Всесвіті,